היפופוטם. אני רואה שיש פה סניף חדש של בורגר בודניוק, בואו ניכנס אליו. <Denise elephant> שלום. שלום, שלום לך, שלום בחרוצה. תן לי בבקשה ארוחת בודניבר. בבקשה, בבקשה, אתה רוצה להגדיל את הארוחה? כן, איך הם מגדילים? אתה מוסיף שתי שקלים, מגדיל את הארוחה. תודה, מה בסדר, יאללה. אתה רוצה להוסיף עשרה שקלים לקבל פחות עודף? לא, תודה. שקלים אתה מרוויח שניים? אתה רוצה להוסיף 150 שקל לקבל כיסאות פלסטיק כאלה? לא, תודה, אתה רוצה לקבל 20 שקל להחזיק כיסא אחד? נו, אני לא רוצה. רוצה את הזין ב-40 אלף דולר? כן, יש לי מספיק דווקא. רוצה דקקו. להתחלף לתפקידים לשתי שניות? כן. רוצה להגדיל את הארוחה בשקל 90? כן. רוצה לתת 10 ולקבל יותר העודף? זהו, תורי, תורי. רוצה להגדיל את התוצר הלאומי הגולמי ב-100 דולר לגולגולם? לא. תן לי ארוחה כבר. רוצה לקנות שישיית בנצי קולה לקבל שביעייה? לא רוצה ולא רוצה. רוצה בובה שאיש חרש מכר לי ב-10 שקל? לא, אני לא רוצה. רוצה אשתך כן. תכין לי להם כל הצ'יפס, בורגר, טבעות בצל ומגניב. אוקיי, אוקיי. הוא רוצה להגדיל את הארוחה? לא, הוא לא רוצה. הוא רוצה כיסאות של חנקאי? לא, הוא אתה יודע, רוצה להתחלף איתי? אני אתחלף מה שהזמנת, מה הזמנת? כל הבורגר... הוא רוצה להגדיל את הארוחה? אז אתה יודע אם אתה רוצה להגדיל את הארוחה שלך? הוא רוצה קיסר את השולחן הקרן? אתה יודע מה אתה תחלטנו? הוא רוצה להגדיל את הצ'יפ? אתה יודע אם אתה רוצה מה, אני כוסם? את הפונים? מה אתה רוצה. את הזיים אני לא יודע. כן! אז הנה, בבקשה, בוא תשכב פה. איזה עבודה מצוינת. מה, אני צריך את הבורגר, מה זה צריך להיות? שומעים, שומעים שזו תוכנית אחרונה לעונה, שומעים איזה יחס למרחומים, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו